Bona tarda, benvinguts tots i totes al nostre programa d'avui. Avui és dimarts 28 d'octubre, què tal? Com esteu? Nosaltres, com sempre, som un dia més al vostre costat per parlar-vos de l'esport Molletà, l'esport de la nostra ciutat. I en concret, avui dimarts, com ja és habitual, dediquem els nostres minuts a parlar del món del bàsquet de la nostra ciutat. Parlarem de com van les coses pels nois del recanvis Gaudí Mollet i aquest entrenador que tenen l'Àlex Coma, i és que en el seu darrer partit, els de la nostra ciutat, malauradament, van tornar a perdre. A més a més, també parlarem d'altres qüestions que han afectat Mollet del Vallès en aquest passat cap de setmana. Parlarem d'aquest vuitè aniversari de Can Arimón i de l'èxit de participació que va tenir al llarg de tot el cap de setmana les instal·lacions d'aquest complex de la nostra ciutat. Així doncs, ja ho sabeu de totes aquestes qüestions i de moltes altres. Parlem avui aquí a Esports al Dia. Comencem. Música Obrim el nostre programa d'avui dimarts parlant de bàsquet i parlant d'aquest recanvis Gaudí Mollet per explicar-vos com estan les coses pels nois de la nostra ciutat. En parlem per dir-vos que en el seu darrer partit, els d'Àlex Coma, van tornar a perdre, en aquest cas, contra els Cedis Mausa. Un partit que va acabar amb un resultat de 96 a 75 a favor dels de la Seu d'Urgell i que va ser una mica complicat. El recanvis Gaudí Mollet ho va intentar i de fet, durant la primera part del partit, fins a arribar al descans, el partit va estar força equilibrat, amb un 47 a 46 al marcador, es va arribar a aquesta mitja part. El primer quart va ser espectacular, ofensivament parlant, amb 58 punts i dos punts d'avantatge pels jaidatans, que els de Cuma van reduir a un en arribar al descans, però en tornar dels vestidors els de Mollet van sortir adormits i els dels Cedis no ho van desaprofitar amb un parcial de 26 a 12 que va deixar el partit vist per sentència. L'exjugador del River Andorra, Albert Ross, amb 26 punts 6 triples de 10 intents i també va destacar el jugador nigerià d'aquest conjunt que amb 21 punts i 9 rebots, 4 ofensius va portar de corcoll la defensa del Mollet. Per part del recanvis Gaudí Mollet, també van ser importants Alex Arenas, amb 17 punts, i Albert Ferrer, amb 14. Quatre triples entre tots dos, a banda del debut del pivot Roger-Leonard, que substitueix la baixa de Sergio García, i del retorn també de Jaume Vinyalonga, recuperat després d'una lesió de llarga durada. D'aquesta manera, com dèiem, les coses per als recanvis Gaudí-Mollet no són gaire positives. Els nois de l'excoma continuen a la part baixa de la taula classificatòria, ocupen la 14a plaça, i necessiten guanyar els propers partits per tal d'allunyar-se d'aquesta zona, una zona complicada de la taula classificatòria. Veurem, finalment, què és el que acaba passant de cara a aquests propers partits que han de disputar els de Mollet. I seguim parlant de bàsquet, però, com sempre, passem a parlar pels altres equips de la nostra ciutat. Primer de tot, parlem de segona catalana, parlem del Sant Gervasi, i us expliquem que aquest equip de la nostra ciutat ocupa aquesta setmana la 12a posició amb 7 punts acumulats. Els nois de l'equip escolar de la nostra ciutat van perdre davant de l'Argenta Granollers B aquesta passada jornada en un partit que va acabar amb el resultat de 76 a 68. D'aquesta manera, el Sant Gervasi es col·loquen la part de mitja baixa de la taula i ocupa, com dèiem, la dotzena plaça amb un total de 7 punts acumulats. Pel que fa al bàsquet femení, com sempre, us expliquem que les noies de l'escola Sant Gervasi ocupen la quarta posició a la taula classificatòria, amb 8 punts acumulats després del seu partit contra el Banyoles, amb un resultat eh, que va ser eh, favorable als de Banyoles. Per la seva banda, les noies del Franque Mollet ocupen la novena posició d'aquesta mateixa taula classificatòria després del seu darrer partit i acumulen un total de 7 punts. I ara deixem de davant del bàsquet per referir-nos a altres qüestions que afecten també Mollet del Vallès. En concret, ens referim, per exemple, a aquest vuitè aniversari d'aquest complex esportiu de Canarimón que es va dur a terme aquest passat cap de setmana. Es tracta d'una sèrie d'activitats que, com us vam explicar, es van desenvolupar al llarg d'aquest dissabte i aquest diumenge i que van començar divendres amb una festa al local Bubus de Mollet del Vallès. Posteriorment, el dissabte, es van celebrar les 12 hores de ...de spinning amb una participació realment eh, admirable... ...i és que aquest any vam comptar amb més participants que mai. A més, de cara a diumenges va dur a terme una jornada... ...de portes obertes al complex esportiu de Canarimón... ...on totes les persones interessades en practicar esport... ...o en passar un dia aquí en aquest complex... ...i veient què és el que s'hi fa, què és el que... ...dons, sí si pot dur a terme, van apropar-s'hi... ...i van poder participar en classes de tota mena. Van haver activitats pels més petits les persones grans, activitats aquàtiques, activitats corrents d'aeròbic, van poder comptar amb les instal·lacions per tot allò que van voler i van poder gaudir d'aquest complex que hi era a la nostra ciutat. En aquest sentit, l'alcalde de Mollet, Josep Monras, va fer una visita a aquesta jornada de portes obertes per veure l'ambient que s'hi vivia i va explicar-nos una mica doncs, què suposava aquest 8 aniversari de Can Arimont per Mollet del Vallès. Bé, 8 anys de Canari Arimont significa haver pogut una oportunitat a molts ciutadans i ciutadanes de la nostra ciutat de fer pràctica esportiva i activitat física i tots els beneficis que això comporta. Aquests 8 anys han significat que l'oportunitat de molta gent gran, de molta gent jove, de molts ciutadans i ciutadanes de Mollet que poden anar a gaudir del conjunt d'instal·lacions i del conjunt de la pràctica esportiva que ja es desenvolupa de manera continuada. Més de 7.000 ciutadans i ciutadanes de Mollet a hores d'ara estan abonats a Canarimunt amb la quantitat d'activitats que organitzem des de la instal·lació esportiva municipal. Segons Montras, ara el que toca és potenciar aquesta instal·lació i per fer-ho ja comencen a posar la vista en el futur. Per aquest motiu, deia l'alcalde, s'invertirà en aquest complex per tal de potenciar algunes de les coses que ja té i inclourar d'altres noves a les instal·lacions. De previsions de cara al futur volem continuar fent remodelacions a la mateixa instal·lació perquè després de tots aquests anys que està oberta necessita anar, anar millorant el conjunt de serveis que ofereix Enguany hem millorat la gespa artificial de la pista exterior i tenim projectes que estem treballant conjuntament amb l'empresa concessionària per tal d'anar adaptant els propis espais al conjunt de la pràctica que els ciutadans en reclamen. Doncs això és el que ens explicava l'alcalde de Mollet, Josep Monràs, en aquesta jornada de portes obertes, en aquesta jornada festiva, que també va comptar amb activitats lúdiques, com per exemple, inflables pels més petits, i que va tenir un gran èxit. A més a més, també es va dur a terme un partit entre els treballadors i entre els socis d'aquesta entitat de Canarimunt, que també va estar obert a tots aquells ciutadans que van voler apropar-se per veure com es desenvolupava aquest maig. I abans de tancar el nostre programa d'avui parlem d'una qüestió més i us expliquem que sempre parlem els dimarts o els dimecres del Club Montanyenc i us expliquem quines són les propostes de cara al cap de setmana. Malauradament aquest cap de setmana no hi ha prevista cap sortida, el que sí que hi ha prevista és una castanyada al club i es tractat d'una activitat que si voleu participar-hi doncs us podeu posar en contacte amb, aquest, amb aquesta entitat de la nostra ciutat trucant a la secretaria i preguntant tant per la Carmen Molina, que és la persona que està encarregant-se de coordinar-la. Així que ja ho sabeu si encara no teniu plans per al dia de Tots Sants i per la nit de Tots Sants vaja i voleu passar-la en companyia de muntanyistes. Eh, això sí de molt bona gent, doncs eh, podeu posar-vos en contacte amb aquesta entitat de la nostra ciutat, el Club Muanyenc Mollet. Doncs fins aquí ha arribat el nostre programa d'avui dimarts, un programa que hem dedicat al món del bàsquet i ha parlat d'aquest complex de Canarimón. A més a més, eh, tenim altres temes pendents, com per exemple la presentació de tots aquests equips que conformen la nova temporada del eh, Mollet Unió Esportiva Club de Futbol. Però d'aquesta qüestió en parlarem demà dimícres, ja que se'ns acaben els minuts i ja sabeu com és la ràdio, que no hi ha més temps i no podem pas fer-ho tot en un sol programa. Així doncs, ja ho sabeu, demà parlarem d'aquest eh, club del Mollet Unió Esportiva Club de Futbol. Coneixerem una mica en què va consistir aquest acte que es va dur a terme aquest diumenge, en el que l'entitat va donar a conèixer tots els seus eh, equips d'aquesta temporada i va comptar també amb la presència del president i de l'alcalde de la nostra ciutat i responsable d'esports, Josep Monràs. Així doncs, eh, si voleu conèixer més detalls sobre aquests temes i d'altres, els tractarem aquí a dos quarts a Ràdio Mollet del Vallès demà dimecres, que acabeu de passar un feliç dia i que vagi molt bé fins demà. Esports del dia.